‫את הפגישה היום לשני חלקים, חלק קצר וחלק ארוך. ‫אולי עוד חלק אחד, אם יהיה הזמן. ‫אז החלק הקצר זה אם למישהו ‫יש שאלות או תהיות או קושיות ‫או חילוקים בקשר למה שהיה פה ‫בשבוע שעבר. ‫אני לא יודעת, לא הבנתי אותו. ‫ אני לא לבד. אני לא לבד. לא הבנת אותו. מבחינת... זה אי שבלוני, זאת זה דבר אחר. שיפשתי משהו שמעבר זה לא שלא הבנתי. זה לא שלא הבנתי. אולי... אני לא הבנתי, אולי רציתי שיהיה משהו אחר, אבל הבנתי. הבנתי נורא פשוט. גם בסוף הבנתי. כן, כן. ‫של <laughs> <laughs> תבוניות נוספת. ‫-אז אני אגיד לך, <תבוניות> ‫דבר אחד שהוא אמר, ‫שני דברים שהוא אמר. ‫דבר אחד שהוא אמר, איזה, ‫הוא הסביר את הנושא הזה של ה, ‫בעצם של האמפטינס, כן. ‫שיכול להיות שאת כבר יודעת כן, מפה, כן. ‫אבל זה לא דבר טריוויאלי. ‫כן. ‫ומי שכאילו לא למד או לא מבין, ‫אז הוא... על זה הוא לא יכול להגיד שזה משהו פשוט, כאילו, זה משהו מאוד עמוק, שהוא הסביר את זה בצורה מאוד בסדר. הרבה דברים, כאילו, היה איזשהו חוסר איזון, נגיד, בין הדברים המאוד עמוקים שהוא פתאום אמר, ובין ה... כן, ה... סלפייל, סלפייל, אני קוראת לזה. אבל... בסדר, אני חושב שאמרתי לכם, הוא יהודי מאוד מסורתי, זאת אומרת, הוא טיבטי, כן, באנאמץ', טיבטי מאוד מסורתי, וכנראה שהוא כבר, לא יודע, לא נראה שהוא ישנה את דרכו, כאילו, הוא לא היה הרבה זמן, הוא לא היה במגע עם הערבים, חוץ מאשר עם בן, אבל עכשיו הוא כן. עכשיו, עכשיו הוא, הוא כן, עכשיו עכשיו הוא עכשיו כן, אבל, אבל הם לא מצליחים לשנות את דעותיו. אני תשמע. גם לא בטוח שהם מנסים. הם לא מנסים. הם, הם, הם, הם באים לשמוע אותו. מה? איזה דעות אתה רוצה לשנות? לו? אני? לא, לא, בסדר, אבל... לא התכוונתי שאתה הולך לשנות לעובד אחת. תשאלי את חמי. תשאלי את חמי. הוא מדבר על יישובים. על יישובים. על יישובים. על יישובים. על יישובים. על יישובים. זה לא אומר לי אני יודעת מחמי כמה הוא השתגע מזה. זה לא שתגעתי. אבל אתה לא מדבר אבל אני לא... בוא נגיד, את אותם דברים יכול להיות שאפ ניתנת לעיכול על ידי אנשים מערבים. אני אתן דוגמה, כל פעם, כל פעם הוא היה אומר, אבל זה, הוא אומר את זה כבר, פעם הוא לא היה אומר את זה, הוא אומר, טוב, מי שמאמין בגלגולים, אז זה ככה וככה, ומי שלא. כל הזמן הוא אומר, הוא לא באמת מתכוון לזה. הוא מאמין בגלגולים, הוא גם חושב, דרך אגב, גם בן, חושב שזה חשוב להאמין בגלגולים. Uh, ולמשל, okay. עכשיו במערב נגיד, או אני, אם אתה שואל אותי uh, uh, מה זה גלגול, אז אני אגיד לך משהו כזה, שמה שהיית אתמול אתה לא היום, ומה שהיום אתה לא מחר, מצידי זה גלגול, no. זה דבר אחד. No. דבר שני, אם אתם זוכרים את ששת העולמות, ששת העולם של האלים, ואת העולם של הקנאים, ואת העולם של ה... שדים הרעבים ואת הגיהנום ואת העולם של החיות ואת העולם של הבני אדם. אני אומר שכל רגע אנחנו נמצאים באיזשהו מצב נפשי אחר. אני יכול עכשיו להיות ממש במצב של חצי, <חל> שהכל טוב, הכל יפה, הכל זה. מחרתיים אני יכול להיות במצב שאני מקנא נורא, וחלק גדול מהחיים שלי אני יכול להיות במצב של חיה, זאת אומרת, אני קם בבוקר, הולך לעבודה, עושה מה שצריך. ‫שמאס לאוטו חוזר. ‫עכשיו, אז מבחינתי, אותי זה מספק, ‫כי בשבילי זה גלגולי. ‫-גלגול זה. האישי שלך. ‫כן. Yeah, ‫-בתוך כן. חיים... ‫ההישתונות, כן. על... בתוך a, a, אותה פרק כן. שאת אתה... חיים, כן. ‫שאתה במודע כרגע בין uh, נדן... ‫למוות. ‫כן, כן. לא כן. צריך עוד. ואני <laughs> לא, לא צריך יותר. <laughs> ‫אני לא מתווכח, כי זה... ‫אתה יודע ששטיינר, רודולף שטיינר, ‫כן, כן, כן. ‫היו קצת לא אומר לו. ‫אני אומר לכם. ‫-הוא מאמין, אז זה הרבה אמור. ‫הוא לא מאמין, הוא יודע. ‫הוא לא שומע, אז הוא לא נעלב. ‫אבל אני נותן פה פירוש, כן? ‫אבל... ‫אתה ראית איך שהוא הוכיח לך, נכון? ‫בינינו. את ה... ‫את ההוכחות. ‫-מה אתה עושה? זה שהוא דיבר על הוכחות, ‫וזה בדיוק לא היה בהגדרה של... ‫בעיניו זה היה דיבייט, הרי בן גם אמר שהם הולכים שם ומנתחים נכון, משווים בעניינים, לפי לא... לא הסתדר לך. נכון, נכון, זה חלק החדש. נכון, מבחינתו זה היה המפכה. כן, זה היה כן. אני למשל זוכר שרחל התקוממה קצת על זה שהוא אמר... ‫את אמרת לו שהפרח, ‫עד שאתה לא קורא לו פרח, ‫הוא לא קיים. ‫נכון? כן, ‫-נכון. ‫כן, נכון. אני חושב, להפך, ‫שהוא ו... לא הוא מפסיק להיות פרח. ‫ברגע לא שאני ליל. קוראת לו שזה נרקיס, ‫אז כן. הוא קורא כן. לא לו פרח. ‫כשהוא מתעניין בפרח, ‫הוא כן. לא צריך לקרוא לו. ‫לא צריך לקרוא לו בשם. ‫השם הוא כבר לא... ‫-בסדר. שלו, שהיא טענה מאוד עמוקה, ‫הייתה יותר עמוקה מזאת, כן. ‫והיא שגם את הפרח, ‫ללא השם, את יצרת. ‫לא פשוט. ללא השם? אז איך... עוד לפני. ‫ קלטה את המראה שלו? ‫כן, היא לא קלטה את המראה שלו. ‫אז איך זה? משהו הדדי בינה ובין הדבר הזה. ‫כן. ‫-שהיא קראה לו פרח. ‫עוד לפני, רגע, רגע, תנו לי. ‫עוד לפני שהיא קראה לו פרח, ‫היא יצרה אותו. בטח the... ברור, לא ברור כל כך. או, לכם ברור, אז תסבירו. מה זאת אומרת, ולפני שלך? התמונה אומר שזה עדתי, אני יוצא. נכון ולא נכון. שאנחנו לא יודעים מה החלקיקיים ואנחנו לא יודעים מה הקשרים. ואצלנו זה יוצא דבר ש... זה דבר אחד, אבל עוד לפני זה, מה שקורה, אני אסביר איך שאני רואה את זה. יש התמונה שמתקבלת ברשתית שלנו אפילו, אחרי שעברנו את החלקיקים וזה, היא תמונה שמורכבת נגיד מ-80 אלף פיקסלים, נכון? החלוקה בין כן פרח ולא פרח, או כן ולא ועוד לפני שקראנו פרח, זה שלנו. אה, אז טוב, זה לא הדדי, אז אנחנו רוצים. אבל צריך oriented, להיות, <paid> להיות, לא, כי צריך להיות שם הפרח בשביל שנוכל לעשות את זה. אתה לא יוצר את הפרח, אתה קולט באמצעות החושים שלך, הפרח קיים. זה כמו שאתה תגיד שהמצלמה יוצרת את ה... המצלמה קולטת את... לא, לא, לא, לא, זה חשוב, זה עדין, זה מאוד מסובך, ולכן אני חושב שלא כל הדברים שהוא אמר היו טריוויאליים. לפני... ‫אתה אומר, תסתכל עכשיו פה על השולחן. ‫אתה רואה פה משהו? ‫כן, כמה דברים? ‫אחד, אחד, אחד. ‫אחד. אוקיי, נגיד, בואו נתרכז רק בזה. ‫עכשיו, אתה בעצם, ‫תסתכל פנימה לרשתית שלך כאילו, ‫אתה רואה פה תמונה. ‫אוקיי. ‫בתמונה הזאת יש כל מיני... ‫כל מה שיש בתמונה הזאת ‫זה כל מיני פיקסלים ‫בכל מיני צבעים. שום דבר חוץ מזה. אתה מחליט... הפיקסלים זה כבר התמונה. כן. המציאות זה לא... לא פיקסטילים. קשור, בסדר. אנחנו עברנו את זה. אצלך, okay. יש תמונה. אתה okay. יודע שיש לך אפילו מצלמה בפנים, לא משנה. Yeah. אצלך בפנים יש תמונה. Okay. התמונה היא לא מרובעת, כנראה היא בערך הובלת, כי יש לך שתי עיניים, ובתוכה יש הרבה הרבה הרבה הרבה, הרבה נקודות. ‫בכל מיני צבעים. ‫בתוך התמונה אין כוס. ‫עכשיו, אנחנו יודעים, יודעים, ‫יודעים, זאת אומרת, ‫כי למדנו או כי לימדו אותנו, ‫שאתה רואה פה אה, מין מרקם כזה, ‫נכון? טקסטורה של עץ, נכון? ‫פה, פה בצדדים, זה הכול פרומייקה, ‫אבל נגיד שזה עץ. עכשיו, בקטע מסוים, אתה לא רואה את הפורמייקה, נכון? כי... אני מתמקד בכוס. לא מתמקד. בסטירה, לא, בסטירה. לא, בסטירה. אפילו אם היה צילום, עוד לא התמקדת. <סטירה> אז אתה רואה ככה, אתה רואה הרבה פורמייקה, כן. באיזשהו מקום, הפורמייקה איננה. בתוך הקוס, לא, אני בתוך הכוס, מקבלת זה עיוותים. לא, לא, לא, לא, לא, לא. תעזבו, רגע, חבר'ה, אל תהיו כאלה, לאט-לאט, <סטירה> לאט, <סטירה> אבל זה לא <סטירה> מה שחשוב, זה מה רואה, אני רואה גם את הקווים האלה ‫טוב, לא חשוב. ‫-את רואה קווים, את לא רואה שום קווים. ‫שפורמייקה את הפורמייקה את תוספת. ‫אבל... ‫לא. ‫זה שקוף. ‫נגיד שהכוס הייתה, אתם יודעים מה? ‫הנה, פה אתם לא תראו לי שום דבר. ‫יש פה דבר כזה, ‫עכשיו, אתה רואה תמונה, ‫זה חשוב מה שאני אומר, ‫כי זה מאוד מאוד בסיסי. ‫אתה רואה פורמייקה, ובחלק מסוים מהפורמייקה, כאילו אין פורמייקה, פתאום יש משהו אחר. כן. אנחנו יודעים שאם באמצע התמונה יש משהו שהוא אחר, אז אנחנו צריכים לקחת אותו כמשהו נפרד. Okay. תאר לעצמך שעל הקומקום הזה הייתה תמונה מדויקת של פורמייקה. קווים של פורמייקה, אני הייתי עושה רנדרינג מסוים. ואתה לא היית רואה פה, הכל היה נראה כאילו שככה, כן? לא היית יודע. האבחנה שפה יש משהו, היא אבחנה שנעשית בתוך המוח שלנו, אחרי הקליטה של התמונה. האבחנה בין חלק כן, בדברים, בכלל בדברים. כאילו אתה רואה תמונה, אבל המוח שלך מפרש אותה, כן בטח, מבחין בפריטים, זה מה שאתה אומר, בדבר, בדברים, כל הדברים, בדברים השונים, מתמקד בנושא המסוים של התמונה, היום שכבתי על הנדב התנדדתי, שעיניים היו עצומות התנדדתי ברגע שפתחתי את העיניים, העצים התנדנדו ואני הייתי במלחוב. נכון. וזה היה מדהים, כל הזמן שיחקתי עם זה, עצמתי את העיניים, אני מתנדנד, פותח את העיניים, העץ התנדנד. נכון, באמת נותנים תמיד את הדוגמה של רכבת, שאתה נוסע עומד בתחנה, והרכבת ממול נוסעת, ואתה חושב שאתה נוסע. הראייה של העיניים מבטלת את התחושה. הייתה תחושה של מנדדה. והעיניים היא כל כך שליטות, שברגע שהם ראו כן. את התעודה של העצים, כן. העצים אז, אז, כן, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל רק רציתי להגיד לך שלדעתי לזה הוא התכוון, זאת אומרת, את הדברים עצמם, עוד לפני, נגיד שאני <coughs> לא יודע שזה קומקום, אין לו שם, אין כלום, עדיין <coughs> קופץ לי פה משהו, אבל הדבר הזה הוא לא באמת קופץ, אנחנו מתורגלים כבר לדעת שיש כל מיני דברים. וכל העולם שלנו בעצם מיוצר על ידינו. ושוב, דוגמאות טריוויאליות, אתם מכירים את הסיפור על הגורילה שקופצת מאחורנית ולא שמים אליה לב, אתם מכירים את ה... אה, אתם... זה יסוד. אני... <קלק> אני כבר קלקלתי את הכל, אבל אני אספר לכם את זה, אבל תיכנסו לאינטרנט ותוכלו לראות. ש... אתה רואה סרט, סרטון, ורואים שם חבר'ה צעירים עם כדור סל. ואומרים לך, תספור כמה פעמים הכדור הזה קופץ אה, אה, בין האנשים. <coughs> הוא קופץ איזה 15 פעמים, אתה צופר ואתה ואת גומר ואתה... שואלים לך כמה הוא קפץ ואתה אומר 15, ואז שואלים אותך, ראית עוד משהו? לא. עכשיו מסתבר שתוך כדי זה שאנשים הקפיצו את הכדור, עברו המאחורנית גורילה. גורילה גדולה בגובה של בן אדם וחצי. ואתה לא רואה אותה. לא רואה. למה לא ראית אותה? כי היית ברוכה. בדיוק. עכשיו, זאת אומרת שאם אנחנו כן רואים משהו או לא רואים משהו, זה תלוי בנו. זה המוח. Okay. זה לא המציאות. Okay. אין מציאות okay. כשלעצמה. אבל היא קיימת. היא עדיין mm. קיימת. מה אנחנו בבחירה זה משהו אחר, אבל היא קיימת. מה זה נקרא קיימת? <laughs> שעה, קורה משהו שם, אם אני אצלם, נגיד, אני לא מסתכלת, אני כן. מצלמת, יש משהו מתרחש פה, מתרח... אני, אני מסתכלת על זה וזה מתרחש שם, אבל עדיין שם משהו מתרחש. ראשית כל, זקננו ג'ורג' ברקלי שאל את השאלה המאוד קשה, קשה, אם עץ נופל ביער נכון. ואף אחד לא שומע אותו, האם הוא, הוא עושה נכון. רעש? כן, נכון. <laughs> נכון. <ו> <laughs> <מה> <laughs> התשובה? כן. למה, למה, למה, למה הוא נפל, למה הוא עשה רעש, לברקלי היה פתרון דווקא, כי יש אלוהים, אלוהים רואה הכל כל הזמן, אבל אם את לא מקבלת את אלוהים, אז זה כבר בעיה לגמרי. אני לא שמעתי את הרעש, אבל אני יודעת שדבר כזה נופל, עושה רעש. זאת אומרת, יש לי כבר הסקת מסקנה. אה, זאת אומרת... לא יודעת שיש דבר כזה רעש. אם היו שם... אוקיי, אז אני לא קיימת. נכון. אם את לא קיימת... אם את לא קיימת, אז את בודהיסטית מצטיינת. אם היו שם מכשירים שקולטים רעשים, אם היו. אז היה נרשם. יכול להיות שיש. אני לא רוצה להיכנס, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפיזיקה קוונטית ולהראות לך שאתה גם דברים במעבדה, אתה לא יכול לבדוק גם את התנא וגם את המיקום של החלקיק. כי אם אתה מודד את התנא, אתה לא יודע את המיקום, ואם אתה מודד את החלקיק, אז אתה לא יודע את המיקום, אז אתה לא יודע את התנא. אז אתה לא קיים? אתה לא קיים? אני לא קיים? כן, אני מדבר, על מי אתה מדבר עכשיו? לא קיימים? אני מדבר. ‫כן. ‫טוב, אוקיי, אז זה עד עכשיו, ‫עוד משהו בקשר לריפוצ'ה, ‫או שעברנו? אני אגיד לך משהו ‫כן, אותי וכן עלי, ‫שבן, התרגום של בן, ‫מה אמור לעשות? לי את המוח. ‫למה? ‫כי הוא חזר במונוטוניות גדולה. ‫זה עוד פחות מונוטוני ‫ממה שהם מדברים, ‫ממה שהוא דיבר. ‫-לא, לא, את צודקת בזה ‫שהשיטת לימוד שלהם ‫היא מאוד חזרתית. ‫זה לא הטון, לא הטון דיבור. ‫הוא אומר כל הזמן, ‫הוא לא יגיד לך, ‫תשמע, למחלות שונות צריך רפואות שונות. ‫הוא יסביר לך, ‫אם יש לך כאב ראש, ‫אתה צריך תרופה לכאב ראש. יש לך כאב בטן, אתה צריך הופעה לכאב בטן עכשיו אם תקראו את הסוטרות של הבודה אתם תראו כאלה רשימות בכל מילה, אבל מילה במילה, הוא לא משנה מילה את יודעת מה? שכבר קרה כמה פעמים שהוא זוכר שהוא אמר לו אבל רגע, פה לא הבנת טוב הוא תיקן אותך בעדית כי הוא כאילו בעדית בסדר, אז, <מחיר> אז, אז <מחיר> זה היה דוגמה, זה היה דוגמה, א', אני רציתי להראות לכם כמה אני מורה טוב, כי אני לא חוזר לכל דבר שש פעמים, <מחיר> אבל, אבל זה מעניין לראות ככה זה, ככה זה, ותאמינו לי, הוא עוד מתקדם. <מחיר> זאת אומרת, שמה, נגיד, כשאומרים חושים, אז לא אומרים החושים, אומרים העין... והאוזן, והאב, אבל, אבל כן. גם שמונה עשרה פעמים באותה בא בא בא בא את... סוטרה. לא, לא, לא. זה היה כמו מכונה, ככה. <laughs> בסדר, <קק> אוקיי, טוב. כן, רפאל. אני מאוד נפעמתי מההגעה כן, שלו ומהליווי של בן, כן, מהאהבה העצומה שהוא הקריא. נכון. ורק לראות את הדמות הזאת. הדמות? אני רוצה להגיד לכם. רגע, רגע, הוא מדבר עכשיו, רגע. כבר עם הפנים המהירות. כן. הוא אמר עד שאתה אומר משהו טוב, הוא אמר דווקא אתה אומר עבודת עם משהו טוב. לא, הוא פה. עכשיו, עד שמישהו עובר. ועכשיו, ראות בודהיסטית, מה גורם לאדם כזה נזיר שיש לו כבר יש לו חיים יש לו חיים שם אני בטוח זה החיים שלו ללמד כן אבל לעזוב את המקום שלו ולבוא למקום מערבי כזה הוא צריך כל כך הרבה להתאמץ כן. בשביל לעשות את זה ויזה מיזה כרטיס נסיעות ארגונים, blue... בסביבה, veya... רגע רגע חברה אל תעזרו, מה מוטיבציה, יותר קשה, אני מניח שהמוטיבציה שלו זה אהבה, זה התפקיד שלו בחיים, להפיץ את הבשורה, לגמרי, והנושא הזה שאמרת זה ממש נכון, כי הוא, ההתמחות שלו כאילו זה מטא, זה אהבה. כשאנחנו היינו אצלו הוא דיבר כמעט רק על זה, הוא עשה מדיטציה רק על זה וזה העיקר אצלו, אצל כל אחד יש עיקר אחר, אתה מבין, אצל גשס אונאם זה באמת היה אינטליגנציה מופלאה, ידע מדהים ואישיות קורנת, אבל פחות, אצלו זה הלייט מוטיב כן. של הכל ודרך אגב וגם אצל בן. גם אצל בן. כן. זאת אומרת, כשאני דיברתי עם בן, אז שאלתי אותו אם הם ביום שני בראש הנקרא. אז הוא אמר לי, לא, אנחנו ב... ביודפת. ביודפת. אבל ביום שלישי הוא מוכן לבוא. ביום רביעי הוא יותר נבוא. עוד פעם. אין אצלו בכלל. אנחנו היינו לומדים אצלו שישה ימים בשבוע, וכשהוא היה חול הוא היה אומר, מחר גם כן. סיבל? לא. לא. המורה... בבן, בבן, כן. לא, לא. הוא אז... מורה, נעים, נעים, הוא כולו, הוא רק, עכשיו, כן. אני כן. לא יודע, הוא הידרדר כנראה, בפעמים הקודמות שהוא היה מגיע הנה, הוא לא היה בא בלי מתנה. סוכריות, לא יודע מה, בגלח. נכון, הוא הביא לנו בראש הנקרה מה שמר, הוא הביא עוד משהו. כן. העוגיות הטיבטיות האלה. כן, כן. הוא מוציא את זה מתוך, אני לא יודעת מאיפה מוציאים. הנתינה, ה... מוציאו בילה ענקית. החלוקה, זה... עכשיו, אתה רואה אותו, ואתה רואה שזה הכל אמיתי. זאת אומרת, זה לא איזה מישהו שהחליט שהוא יהיה נחמד. זה המהות שלו. איך הוא לא אומר, מי שיבוא אליי, אני אתן לו אהבה. אני אלמד אותו. איך הוא מוכן לעשות את המאמץ עד כדי כך ולבוא תראה, אתה ראית את הדל"ל, איך הוא מסתובב בעולם? דלילה עם כל הכבוד, הוא במקום כזה שעושים לו את הדברים. גם הוא, גם לא מסוים. כן, כן, כן, בין זה משנה, מה זה משנה? זה לא מה שמשנה. הדלילה מה היה יכול לשבת בשקט באיזשהו מקום עכשיו, ובגילו המופלג, ולנוח קצת, וקצת פחות להסתובב ולהתרוצץ. והוא כבר לא מתרוצ... פעם הוא היה כאילו יותר עניין פוליטי, לייצג, הוא כבר לא עושה את זה, זה רק ללמד. הוא נמצא, כשאנחנו היינו שם בלד"ק, כל יומיים הוא לימד במקום אחר, במנזר אחר. והוא נסע... דלי למה. דלי למה, כן. הוא נסע... עכשיו הוא בא בפברואר. אוקיי, אז גם כן, למה, כאילו, מה? כאילו... למה הוא לא אומר? מי שיבוא אליי אני אלמד אותו. למה הוא מורן? כי... אני אגיד לך גם כן. למה? כי הוא כאילו, רוצה. אני אגיד לך גם כן. לא, מאיפה אני שואל את זה? כן. כאילו יש משהו בבודהיזם ש... בוא נגיד זה, במ... מה שצריך לקרות קורה. כן. כאילו ב... כן. בכיוון כן. הזה. כן. שאתה לא אמור להפוך עולמות כדי אה, שהדבר הנכון יקרה. לא, לא, זה לא נכון. אז בוא תדייק אותי. אני לא חושב שזה נכון. אז בוא תדייק אותי. אני אדייק אותך, הדבר הנכון יקרה, אבל אתה לא יכול להיות פסיבי. אני רוצה לגמרי. הוא לא גמר, מה אפשר לעשות? אני גם רוצה להגיד משהו. עוד לא גמרת, סליחה. הגישה שהבודהיזם או בכלל, לא יודע מה, יתר, שהבודהיזם אומר שב <יבוא אליך> <תעשה>, אל תעשה, יבואו אליך ויבקשו ממך אז תעשה. אבל כמה אתה צריך לעשות כדי שהדבר הנכון יקרה? כמה אתה צריך להתאמץ? אין כמה, אין כמה. מה, כן? יש מעשה שהוא באותו רגע מתבקש ואותו אתה עושה. תראה, אם נגיד בן... לא היה המתורגמן שלו, ואימא של בן לא הייתה מזמינה אותם לארץ, אז הוא לא היה מגיע לארץ. ואני לא חושב שהוא היה מתאבל על זה. מה, אימא של בן משלם אותך? כן, ברור. מה, איפה בן? אבל, יגיע אבל, מה? בשביל בן. בשביל בן יגיע? זה היה מחיר. בן יגיע? כן. אז זאת אומרת, זה קורה. באמת? זה כן. לא... אם בן אבל... היה שוודי. אבל... אז הוא היה נוסע לשוודיה? בטח. אין לו זיקה מיוחדת לישראל. לכל מקום שיש בו אנשים. לא הייתי בשוודיה בכלל לפני שפגעתי בשוודיה. ואם בן היה הודי או טיבטי שיושב כל הזמן שם, אז הוא היה נשאר שם. בואי אני אגיד לך משהו. אם ידמינו אותי ללמד עכשיו בכת ויש אנשים שרוצים, אני אבוא. ויקחו אותי, אני אבוא. כי אני נהנית ואני רואה שמשהו קורה. אז אדוני ישראלי זה מקרי, זה מקרה, אתה לא יודע. אנשים שואלים אותי אם לא קשה לי לנסוע כל שבוע לירושלים. נכון. אז אני אומר, להוציא יותר בנייה זה כל כך קשה שכל הדברים האחרים בחיים הם קלים. זה גם אני אומר אדם, שיגדל ילדים במעון ויוציא יותר בנייה, אז כל מה שהוא עושה זה כלום לעומת אוקיי, בסדר, עכשיו רחל, כן. אני לא במקרה שאלתי אם אני הייתי פה. כן. במדגש. כי מעניין שאני לא כל כך זוכרת מה הוא בדיוק אמר ולמה הוא התכוון. למרות המרפא הזה. אבל אני הרגשתי איזשהו רוח שהוא מעביר. כן. שאני יצאתי עם הרבה מאוד אנרגיה. כן, כן. וזה נכון. המעניין. בינה. שהוא לא... ‫ומתיימר, נגיד, או ללמד או זה, ‫אלא יש בו משהו מאחורי המילים, ‫שאיך אני אומרת, ‫או שיש את זה או ש... נכון זה אהבה. ‫וזה היה משהו בעיניי, יצאתי. ואם תשאלו מה הוא אמר, ‫לא חשוב. ‫-מלבד אני, ‫שום דבר לא זכרתי. אני מוכרחה להגיד משהו עליו. בטח אני פגשתי אותו לפני. כן אני באתי להודו לפני 13 שנה הפיקורסי יותר מאמית. הקשקוש ובמבו, במבו, אתה רוצה ללמוד על מעיינים, לא מעניין אותי. והלכתי לשיעור הזה של גשס אונאם, רק בשביל שכשהוא יספר לי מה היה בשיעור, אני אראה את הגשס אונאם הזה ואני... מישהו אחר, זה לא... Yeah. כן. נגמר השיעור, אני אומרת ליפי, אני ממשיכה בשיעור. ולא הבנתי, כי זה היה באמצע לימודים, זה באמצע כאילו סמסטר נכנסנו, ואפי הכיר כאן מושגים, אני כלום, ישבנו רק בבית, לא הבנתי כלום, כמו שאת אומרת, אבל אתה מרגיש שזה אמיתי, וזה בן אדם מלא אהבה ואמיתי, ועכשיו זה קרה לנו עם שננדה, שננדה דווקא עם הודי הינדית, אתה זוכר? במערה ברישי קישי, אה בטח, כן, פשוט אתה מבין מה זה מואר, אתה, אתה, לא, אין, אתה לא יכול לספר, אתה צריך לפגוש את הבן אדם כמו שהוא, לדעתי יש בו איזה הערה ואתה פתאום רואה שיש דבר כזה, עכשיו זה נורא מגרה אותך להמשיך עם זה נכון. כי זה נראה בן אדם מאושר, <מאושר> והוא גורם <מאושר> לך להיות מאושר ואתה אומר וואלה, בא לי גם הנה, <מאושר> <מאושר> אז יש כאלה שיושבים במערה כן. ומה שצריך לקרות כן. קורה כן. אבל אני רוצה להגיד לך שאותו בן אדם שפגשנו במערה וכמעט במקרה, זאת אומרת המדריך שלנו אמר תשמעו יש פה מישהו אתם רוצים, אני אמרתי ישר כן כן כן והגענו למערה ויצא בן אדם, אתה יודע והוא כאילו, כאילו סתם, אתה יודע, אחרי זה בדקתי עליו, בודיסט? לא, לא, הינדי, הודו, הינדי, כן, הודי, הינדי מסתבר שהוא כתב איזה 40 ספרים. יש לו איזה... הוא גם סירב להגיד שהוא מורי, אני... מאה אלף מעריצים כאילו שחתומים אצלו. בפייסבוק. לא, לא היה פייסבוק אפילו. אבל הוא אישיות מאוד מאוד מפורסמת. הוא אמר כלום, שום דבר. שאלתי אותו שאלות, הוא ענה על כל השאלות. ממש, ממש, כאילו. ברצינות, כן. וזהו, ואחר כך עשה לנו ככה, ואנחנו עשינו ככה, ואני אמרתי לאתי, הנה, את רואה, זה... <laughs> זה, <laughs> זה... אני לא צריך להגיד אפילו. זה, זה בן אדם מואר, זה בן אדם שמבין את החיים, מבין את העולם. והתנתק ממנו. לא. כרגע לא... אל... הוא יושב במערה. במערה, זה לא אומר שבעוד שנה במערה. הוא יושב במערה, שבא כן? שבא אבל מרת. כשהוא שם, אז הוא שמה. הוא לא... התנתן מ... כן. המאה החיים. מירדמן, המאה החיים, הוא היה איש שלך 39 עזב את משפחתו, הוא היה פקיד בממשלה, זה הוא עזב, לא את החיים. החומרי החומרנות. הוא הלכת לנסות במערה. טוב לו. להתעסק עם שיהיה לו מים חמים, שיהיה לו משהו לשתות, משהו לאכול. בטח עם זה הוא רוצה להתעסק. את זה בטח עם זה הוא רוצה להתעסק כל היום. הוא מלמד שבאים אנשים. מה אני יודע? לא יודע, זה לא חשוב כל כך. גם כשהוא, כמו שאומרים האלה, גם כשהוא שואב מים, הוא עושה מזה עבודת קודש. מה זה משנה מה אתה עושה, אם אתה עובד פקיד בירייה או שאתה שואב מים או שאתה הולך להוציא יותר בנייה או שאתה מסתובב בכל העולם להפיץ את הידע שלך, את האהבה שלך זה בדיוק זה מה שרציתי להגיד אם אתה, זה תלוי הכל אינטנשן, אמרנו הכל תלוי בך, זה לא מה שאתה עושה בכלל בקיצור, מה שאני מנסה להגיד, ואתה נמצא בידידי אדם, מה אתה יודע, שאצלנו, בקבוצה הזאת, כל הזמן מגיעים נזירים לארץ. כן. וחלקם הגדול מגיע בגלל שזה ישראל. כן. יש את טני לוסנק, שהיא אומרת במפורש, מהיום הראשון שהזמינו את הבת חיים, נורא לא רצה להגיע לארץ. כן. היא פחדה, והיא שמעה את כל מה שיש כאן. מהיום הראשון שהיא הגיעה לארץ, והיא אהבה. פשוט הבינה שזה, היא קיבלה את ההוראה מהמורה שלה. זאת אומרת, היא הגיעה לארץ בגלל שקיבלה הוראה, לא בגלל שהיא רצתה לבוא. וברגע שהיא הגיעה לארץ, היא הבינה שכל פעם שיזמינו אותה, היא תבוא, היא תתייצב. היא בעיה באמת. כן. וזה אחד הדברים שזה באמת, ולא, יש עוד כמה כאלה. גם גשם אותו דבר. גם גשם. כן. מגיעים לארץ טובי המורים, שזה פשוט לא יאומן, ועכשיו הנה מצח להגיע ממש. איך מה ההסבר? יש, אה, יש למה צריך השבר לכל דבר? זה לא, לא עובדה. לא, למה צריך השבר לכל דבר? זה עובדה. לא, למה צריך תלמידים שרשימו אה? א', יש, מדינת ישראל היא לא דבר שאפשר להתעלם ממנו, ובגלל כל שהמקום הזה כל כך טעון, שלושת הדתות נמצאות כאן, וכל המלחמות שיש כאן, הבודהיזם גם חושב שהוא יכול במקום הזה, מה? לרפק, שיכול. לרפק. תראי, אם אפשר, אם כולם היו בודהיסטים, יש סיכוי שהיה כאן אווירה אחרת במדינה הזאת. או, לא, לא. אפילו אני לא צריכה להיות בודהיסטית, אלא רק תשני את החשיבה שלך. אתם מכירים את הסיפור על הרבי מקוצק? הרבי מקוצק, היה לו, הוא היה כזה קצת טרללה, ואתה שלו גם כן היו טרללה. והם לא לבשו כיפות, הם היו שמים עלה של כרוב על הראש. כי הם אמרו, זה מספיק, אם צריך משהו על הראש, אז יש לנו משהו על הראש. והם היו הולכים מכפר לכפר, ובכל מקום אחרי כמה זמן היה נמאס להם מהם וזה, ואז הם הגיעו לקוצק. כשהם הגיעו לקוצק, כבר שמעו עליהם, ואיך שהם הגיעו לעיירה, התחילו לזרוק עליהם אבנים. אז רבי מקוצק אמר, אתם רואים? פה באמת צריכים אותנו, פה אנחנו וואו. עכשיו, הדבר השני שרציתי להגיד לגבי האנזיון עצמו, שאני רוצה להגיד שזה כבר פעם שנייה שאני... ובאמת, גם בפעם הראשונה אמרתי, נדמה לי שאפילו אמרתי, זה גם הפנים העגולות שלו, החייכניות האלה, כבר נעשה טוב על הלב. נכון. אני וחמי למחרת שמנו רגליים בקעריים מים חמים, אני רוצה להגיד לכם, זה מדהים. רגע, רגע, חושבת שהוא עשה מאמצים אדירים. הוא בא למקום שהוא לא יודע כמה אנשים באמת לומדים וכמה מבינים ולא זה. היה לו נורא חשוב לצד שלפחות יהיה לנו איזה מסר, זאת אומרת. Yeah, שלא yeah. עכשיו yeah. אני באה yeah. yeah. לדבר עליכם בודהיזם וזה לא יהיה פרקט. Yeah. נכון. Yeah. והוא yeah. עשה yeah. מאמצים, אז קצת עם היוגה וקצת עם התרגילים וקצת זה, אבל זה באמת לא נורא נורא, yeah. נורא היה no, חשוב. לא, אני, אני אומרת, אני פשוט, היו לי לשמוע משהו מיוחד. ונורא, והכל היה מאוד פשוט. ‫הוא מאוד מאוד מאוד פשוט. ‫היו חלקים מאוד מאוד פשוטים. ‫היו חלקים קשים, היו חלקים קלים, ‫היו חלקים חוצה קלים. ‫-אבל עוד פעם, ‫הצטייה שלך היא ציפייה שכלית. ‫החיים מאוד פשוטים, ‫ואנחנו משמחים אותם. ‫נכון, צידי. ‫-במקום לפתוח את הלב. ‫רציתי להגיד, ‫כן, באמת, ‫פעם אחרי שלושה דברים ‫שהיה מפלג את המש, זה היה כל כך קצר, ‫הדבר הזה... יש כל מיני רינפוצ'ה, רינפוצ'ה זה שם כבוד, זה לא השם האישי שלו, זה תואר של מישהו שהוא גלגול של מורה, שמורה שידוע, שזיהו אותו בתור מורה, מי ילד, בהתחלה הוא טולקו ואחרי זה הוא רינפוצ'ה וזה קוראים לו מה הקוראות של רינפוצ'ה? אבן יקרה. והשם שלו זה צ'וגיאל לובסנג. גשת, צ'וגיאל לובסנג רימפוצ'ה. זה ה... עכשיו נראה ממה תזכרי לא צריכה לזכור עכשיו, דיברת מקודם על גלגולים? ולא אמרת מה עמדתך לגבי גלגולים של חיים, לא רק של רגעים באותם חיים. אין לי עמדה ואני לא חושב שצריכה להיות לי. יש המון דברים בחיים שאין לי בהם עמדה. זה עושה את החיים יותר פשוטים. אני ראיתי בזר את הגלגול. ולפני כן אמרתי בביטחון שאין גילגול, אין גלגולים והסרט הזה הכניס לי קצת ספקו, אני לא יודעת אם יש אבל אחרי הסרט תיעודי, אני לא יכולה להגיד שאני בטוחה טוב, אני מציע שלא נדבר פה, לא נעשה ויכוח על גלגולים כי אני, זה חלק, זה חלק, יש מורים בבוטיזם שהם המסה העיקרית שלך, כן, לא, אז אני אומר, יש מורים שאתה לא מאמץ אותם. כן. ומעניין אותי לדעת, מה אתה מקבל, מה אתה... לא, הוא עושה קצת טעות, הוא לא היה צריך להיכנס לכל הנושא של אישויות וכל זה, כי זה באמת דבר שבלתי ניתן הוא הלהיב אותו. אתה יודע כמה זמן לקח לי להעביר את חמי חזרה לאוהד במקום... כאילו, כמו סוויץ' כזה. הוא היה במצב הזה, הייתי צריכה לאט להעביר את הסוויץ'. חייב להיות מקרה יותר גרוע ממנו, אני צריכה לקחת אותו לעוד זו מעט. לא, אבל כיוון ש... כיוון שאני לא מרגיש בתור האפוטרופוס שלו, של רינפוצ'ה. לא, תשמע, אין לי איזה התנגדות ולא, מאוד נעים. כן. ‫אני, פשוט היו לי ציפיות. כל הסבל שלנו זה רק מה לא שמעתי את האזרות שלי, ‫ציפיות. ‫לא היית בשיעור הקודם. ‫אני אמרתי את זה, אמרתי ממש מה שאתם רואים פה בשיעורים, ‫זה משהו אחר. ‫-לא ידעתי, ידעתי. איזה שיעור שיעור. ‫לא הייתה. ‫לא הייתה. ‫טוב, עכשיו אני רוצה... ‫טוב, תעשו סוויץ', ‫ו... ואני רוצה לקרוא לכם, בהתחלה חשבתי שאני אקפוץ לזה, אבל עכשיו אני חושב שזה מאוד חשוב. זה ארוך קצת, אבל אני חושב שאתם לא תשתעממו. טוב. זה יעקב רז, כן. ובעצם... על המיל שלו. כן. אה, אז אני ראיתי סרט, את הסרטון שלו. על הבן שלו, איך כן, יש לו סרטון וידאו כזה שאין בעיון הוא מסתר כל הסיפור של הבן שלו. נורא מעניין. זה גמורה של הבן שלו. באמת? איך? איפה? הוא ילד בתל חי. זה לא הילד הזה. זה לא הילד הזה. לא, זה ילד מוגבל. זה ילד, מדבר על ילד מוגבל. אה, לא, לא, לא, זה ילד עם מוגבלות. ‫הוא כבר בן שלושים. ‫אבל הוא היה יעקב רז ביתר חי. ‫והוא בראש פינה. ‫אה, באמת? ‫סליחה, בצפת. ‫-אוקיי, אז זה מורכב מארבעה חלקים. ‫חלק נורא קצר, חלק קצר, ‫חלק ארוך ועוד חלק אחד. ‫אז החלק המאוד קצר זה כמו הייקו. ‫הוא כותב ככה, ‫הוא נולד ולקח אותי בזרועותיו. ‫לא כבד לך, בן? ‫עכשיו, פה יש ציטוטים, ‫שני ציטוטים, שאחרי זה אני... ‫אתם תחשבו על... ‫זאת אומרת, תזכרו אותם, ‫אני אחרי זה ארפרר אליהם. ‫כך שמעתי. ‫עכשיו, כל הספר נקרא כך שמעתי, ‫וכל סוטרה של הבודה ‫מתחילה ב... שמעתי. ‫אם אתם מכירים את אור הגנוז ‫של בובר, ‫אז הסיפורים שם ‫מדחקים לשני חלקים. יש סיפור שמתחיל סיפור, ויש סיפור שמתחיל מספרים נקודותיים. מספרים נקודותיים זה כבר כל מיני סיפורים שלא כולם נשמעים רגיוני. כאילו הגיוניים. <laughs> אבל פה כל כך שמעתי. זה מוריד מעצמך, זה, <אח> זה <אח> פריאה של צניעות. כן. לא, <אח> צניעות כן. לא אני החכם <אח> אומר. כן, <אח> שמעתי. <אח> ‫פעם שאל אבודה את תלמידו סובוטי. ‫מה אתה חושב, סובוטי? ‫האם אפשר לזהות את אבודה ‫לפי סימניו? ‫לא, מורי, ‫אי אפשר לזהות את אבודה לפי סימניו. ‫מדוע? ‫הרי אתה, המורה, אמרת ‫שסימנים אינם סימנים, אלא תעתוע. ‫אכן, אמר אבודה... נו נו, נדניק. כבר פעמיים. בסדר אין... אילן, אכן <אחן> אמר הבודה, סימנים הם תעתוע, ורק מי שרואה שסימנים אינם סימנים, יכול לראות את הבודה, ורק אז יוכל לפגוש אותו באמת. מי ש... אחרי זה אנחנו ניכנס לזה אם רוצים, אבל כרגע תסתכלו על זה בתור שירה. Okay. ויש פה עוד ציטטה אחת, שאני ממש נשפכתי כשקראתי אותה, כי זה ממורה נבוכים, שאני ממש מרגיש שזה הספר של היהדות. כל כמה שאתה מוסיף לשלול תאריו, okay. כל כמה שאתה מוסיף לשלול תאריו, <laughs> לשלול, לשלול, לשלול תאריו, אתה קרוב יותר. וככל שתוסיף תאריו, תהיה טועה ותרחק מידיעת אמיתותו. אה, יואו, פנטסטי. וככל שהשלילה גדולה יותר, השגתו גדולה יותר. פנטסטי, יואו. מדהים. אז כמובן, הוא מדבר על הבודה, הוא מדבר על אלוהים, אבל בעצם הם that's אומרים that's אותו that's דבר, נכון? מדהים. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ועכשיו, שיר. אז אני אקרא אותו בתור שיר, הוא, הוא, הוא טיפה ארוך, אבל אני בטוח שאתם לא תשתרבם אפילו לרגע. והשם של השיר זה, באתי עכשיו מאצל מותי, אמר לבלי, בני כשנולד. כשנולד בני, בישרו לי על מותו. סיפרו לי את מותו וחייו. המבשרים עמדו בשורה אחת. כי אותם חיילת וחייל שעומדים פתח הדלת ומולם הם ואב שיודעים. הבשורה, נפילתו, פניהם. רופא ועובדת סוציאלית בישרו לי על מות בני, ובאותם פנים בישרו את הולדתו של הילד האחר. ומהו אותו הילד האחר? מה סימניו? מה תאריו? מיהו ילדי? שאלתי. קרומוזום כך וכך שלו משולש, שלא כדרך הטבע, הוא תסמונת מה שבו. <עזור> ילדים כאלה הם, הם סובלים מכך וכך, אין להם הרבה סיכוי ועוד רשימה ארוכה שהתארכה ‫ככל ששאלתי מיהו ילדי. ‫מת האחד, נולד האחר. ‫אותו ילד שלי שמת, ‫היה כולו כתוב בי. ‫כולו מלידתו והלאה, אות באות. ילדותו בגרותו שלו, הספרים שקרה, כולם סדורים על מדף. ‫שייקספיר, מדרשים, קצת שירה יפנית, ‫הוא היה איש מדע. כימיה אורגנית או פילוסופיה של הלשון, רגיש, חכם ויפה תואר במידה ראויה, בריא תמיד, לא כמוני, סיפרתי לו על דינוזאורים, על ראשית היקומים, ואיך התחילו הארנבות, ואיך הפרחים, ולמה אנשים עושים מדיטציה. <אח> הוא היה גבוה כמובן, וידיו כידי אבי, רכות כמו כריות. שמרתי עליו מן האלימות, כי היה עדין כל כך. הילד האחר, גם הוא היה כתוב, כולו מלידתו והלאה, אות באות. שלושה קרומוזובים כך וכך, שלא כדרך הטבע, תסמונת משהו, איי-קיו לא משהו, חיים פזורים לאסון. שייקספיר לא יוכל לקרוא, גם לא רמב"ם. אולי ספרי ילדים, אם בכלל. אידיוט, אולי אם בציל. לא ברורה הגדרה. לעולם תלוי, לעולם אחר. והילדים האלה, שלהם, הידיים שלהם כאלה, והעיניים, ומהי תוחלת החיים, ומחלות, ומים הלב, שהוא לקוי, וזקנה מזדרזת, לנשוק לילדות. כשהם גדלים, הם מפלצות, אמר לי אחד המבשרים, רופא במקצועו, אל תיכשר אליו. כך עמדתי, כך שמעתי. הנה מת אחד על כל תאריו, ואחר בא על כל סימניו. והשעה הייתה שש וחצי, שעת העבל. לא זכרתי ביום ההוא את דברי הבודה, <coughs> ולא את מורה נבוכים. הייתי צריך לעשות סידורים, בית חולים וכיוצא באלה. ואיך עושים לא להיקשר לתסמונת משהו, שהיא לא כדרך הטבע? איפה יש מקום לבודה או לאלוהים? ‫היה צריך להביא טופס 17 מקופת חולים. <laughs> ‫ובכל זאת שאלתי, ‫ועבודה אמר לי, ‫לך תראה אותו. ‫מה זאת אומרת לך תראה אותו? ‫הרי אחד המבשרים, ‫רופא במקצועו, אמר, ‫אל תיכשר אליו. ‫לך תראה אותו, אמר, ‫והלכתי. ‫בדרך לחדר הילודים, <coughs> ‫לאורך המסדרון, גם ליד השירותים, ‫פגשתי פנים בצער. ואי אפשר היה לראות אותו. שאלתי שוב, ועבודה אמר, לך. ותגיד תודה למבשרים שהמיתו בחסד את הילד ההוא שכולו היה כתוב אות באות, עכשיו תמית אתה בחסד את הילד האחר שגם הוא כתוב כולו אות באות, רק אז תוכל לפגוש. <מת> את מי? אותו שיבוא מתוך מותו. קל להגיד, אמרתי, בדרך לחדר ילודים, עיניים חתומות של אחיות רחמניות, אולי אצל בודות זה הולך בקלות, לבודות הרי אין ילדים. תמשיך. והלכתי, וראיתי. התינוק שכב שם, צעק משהו, פסק, והביט בי. מי הייתה ילד שלי? פנים עגולים, ידיים רכות, שמיכה כחולה, לא הייתה שם תסמונת. הוא הביט בי ואמר, באתי עכשיו מאצל מותי, מזה שלא נולד ואין לו תשואה. ומשם קרם חיים וגידים ואור ועיניים טובות, והנה הוא לנגד עיניי, זעיר וחרישי, אדמה ומים ואש ואוויר, ‫לא קול ולא דממה. ‫ומה עכשיו? ‫עכשיו הוא ישן, נחירות קלות. שנים הרבה אחרי הצעקה ההיא, ‫ועדיין אלה הפנים לפני שאימו ואביו נולדו. ‫אור לא מובס, ועדיין חידה. ‫אור עם עין או עם א'? ‫עם א'. קודם כל, אני ממש ממליצה לכם, יש לי ראיון איתו ביוטיוב, הראיון שלו, שהוא מספר את הסיפור של הילד. וכשאתה קורא את השיר, כל, ה, כל התוכנית הזאת עולה לי, לנגד עיניי, זה מרגש בטירוף. אז תסתכלו, תתקתקו קצת באינטרנט. זה ממש, שהוא מספר את סיפור הילד הזה. כן. מרתק, פשוט מרתק, ממש. <0> <0> <0> <תסתכלו>. <0> ‫שהוא בעל העבודה. ‫-כן. ‫אני רוצה לעבור על זה כאילו ‫יותר בפרטים ולעשות כל מיני זה, ‫אבל רציתי כן לחבר את זה. ‫עכשיו זה לא יהיה ארוך. ‫וזה שיר בעצם על ארבעת ‫האמיתות שאנחנו מכירים כולנו, ‫אבל...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 יש צער, לך בו. זאת האמת הראשונה. האמת השנייה אומרת, הצער נולד בשל הצמאון להיות במקום אחר מן המקום שבו אני נמצא. מקום של כאב למשל. הצמאון הוא, לכן, סיבת הצער והצער עצמו, וגם פריו וחוזר חלילה. צמאון להיעדר כאב, צמאון להמשך העונק, צמאון להיות, צימאון לא להיות, צמאון לעני טוב יותר, והכואב מכולם, הצמאון להפסקת הצמאון, צמאון על צמאון. והאמת השלישית אומרת, שחרור לא יבוא בשל סיפוק הצמאון, או כאשר תנוקי החצר ממיני הכאב, שחרור הוא המרחב שבו הצמאון עצמו נשמט, שוכך, בטל. ‫טוב. ‫-אה, שוב. <עשור> ‫אז חיברנו את זה עם מה שלמדנו, ‫ועכשיו אנחנו נעבור, ‫ראשית כול, על הציטטות ‫שדיברנו קודם, ‫ואני אנסה איך שאני, להסביר ‫איך שאני מבין את זה, ‫כי בכל אופן זה קצת, קצת אנגמטי. ‫פעם שאל אבודה את תלמידו סובוטי, מה אתה חושב סובוטי? האם אפשר לזהות את הבודה לפי סימניו? עכשיו, זה לא סתם כי בבודהיזם המסורתי יש 32 סימנים של בודה. בין היתר יש לו אוזניים ארוכות, יש לו מצח גדול, ויש לו איזה שהם אפילו סימנים על הרגליים, כשהוא הולך אז רואים כל מיני רישומים, יש, מסודר מאוד. לא, מורי, אי אפשר לזהות את הבודה לפי סימניו. רגע, מדוע? רגע, רגע, מאיפה המקור, מה עם המקורות האלה? המקורות האלה... בודה הוא המקור, אז כאילו, מה היה קודם לבודה? לא הבנתי את השאלה, לא, אני, מה שאני לא מבין, מאיפה הסימנים האלה? בודה שאל את תלמידו. אוקיי, בסדר, אתה צודק. לא, אני לא צודק. לא, אני, אתה, אני, אני, לא אתה צודק ש... ‫לא הבהרתי פה משהו. ‫הציטטה הזאתי זה מתוך ‫סוטרת היהלום, דיימון סוטרה. ‫עכשיו, זה לא בודהיזם של תרעבדה, ‫זה בודהיזם של המעיינה. ‫זאת אומרת, זה לא הבודהיזם הפשוט. ‫-חייבו, בואי לכם תגיד ככה. למה? אני חושב שהם מאוד ישמחו שאני אגיד להם שהוא פשוט, אני חושב שזה נחשב אצלהם בפריש 7. אני חושב שכן, זה מה שהם טוענים, אומרים החבר'ה האלה סתם סיבכו את זה. הכל פשוט, כתוב. כתוב, זה הבודה כתב. לא, הבודה לא כתב, אבל הבודה דיבר, אבל הם, אתם יודעים, כמו שהקראים לא מאמינים בתורה שבעל פה, הם גם לא מאמינים בתורה של חלפה, ‫הם מאמינים במה ש... ‫-כשבודה רק... אמר, נתן סימנים לבודה, כן. אז ‫למי? לתלמידים? ‫לבודה שהם... ‫לא, לבודה לא שבא אני חושב, אני, שבא אני שבא לא בטוח אפילו. ‫אפילו שזה ממש, ‫אולי זה בג'תקה, ‫יש כאלה אוסף של אגדות ‫של סיפורים על בודה, ‫שזה קצת יותר אה, עממי כזה, ‫שהוא... כל מיני סיפורים ‫בגלגולים הקודמים שלו. ו... לא יודע, בקיצור, לא חשוב, העיקר זה הסימנים, ושנבין שפה מדובר כבר על שכבה נוספת, אתם יודעים מה, זה כמו שמה שהרמב״ם כותב, זה לא יהדות פשוטה. זה כמו שאומרים, איך תבחין בין נביא אמת לנביא שקר? נו. לא, אני שואל. נביא אמת, הדברים שהוא אומר מתקיימים. כן. לא, כאילו השאלה הזאת עומדת, איך תבחין עם בודה או עם... אבל, אה... הוא, אבל פה הוא, הוא הופך את הכל, אתה מבין? הוא אומר, לא מורי, אי אפשר לזהות את הבודה לפי סימניו. Okay. מדוע? הרי אתה, המורה, אמרת שסימנים אינם סימנים אלא תעתוע. עכשיו, כשאנחנו אומרים שהדברים אינם דברים, אלא תעתוע, זה אותו דבר. זה בדיוק מה שקרה כאן עם המורים. את התייחסת למילים, בציפיות, עניינים, במקום שהיית עוזבת את כל הדברים האלה, ופשוט... כמו שרחל אמרה, אני הרגשתי, הרגשתי, הרגשתי, אבל היא לא אכן אמר הבודה, סימנים הם תעתוע, ורק מי שרואה שסימנים אינם סימנים, יכול לראות את הבודה. אהה. ורק אז יוכל לפגוש אותו באמת. זה קשור עכשיו, אתם זוכרים את השיר? כן. מה היה בשיר? ‫אמרו לו, זה ככה, ‫הוא ככה וככה וככה וככה, ‫ואם אתה מסתכל על הככה ‫וככה וככה וככה, ‫אז אתה לא רואה את הבן אדם. ‫ואם אתה לא מסתכל על ה ‫הוא ככה <ש> וככה <ש> וככה <ש> וככה, <ש> וככה, ‫אז אתה רואה את הבן אדם. ‫אז זה לא הבן אדם שהוא חשב שיהיה, ‫הוא חשב שיהיה בן אדם כמו שצריך. הוא... ‫יש לו בן, הוא אינטלקטואל וזה, ‫הבן יהיה כזה וכזה וכזה וכזה. ‫הוא לא כזה וכזה וכזה וכזה, אבל... ‫אם אתה מקבל אותו, כמו שהוא, אז הוא כזה וכזה וכזה בן אדם. אז הוא לא, לא. כזה וכזה <עז> לא. <מח> <מח> <הם הביא מח> <אב> וכזה. לא, הוא אוהב אדם. הוא ראה, פרצוף צוחק ושמע קריאה. אבל הוא ראה, זה מה שהוא זה על הבן שהוא חשב אני יודעת, רגע, נגיע לזה, בסדר? לא, המחשבה של הילד אבל אנחנו עוד לא שם. אני נתתי איזה התרמה, לא בזמן אולי, זה בסדר. עכשיו את המורה נבוכים כל כמה שאתה מוסיף לשאול, לשלול תאריו אתה קרוב יותר וככל שתוסיף תאריו תהיה טועה ותרחק מידיעת אמיתותו וככל שהשלילה גדולה יותר השגתו גדולה יותר עכשיו הוא אמנם פה מדבר על אלוהים מה בסוף אמרת? השגתו? השגתו גדולה יותר אם, ככל שומר... שהשלילה גדולה יותר נו לא. הרי הוא, איזה הוא איזה מדבר סיעה. על שלילת התארים. Okay, okay. ככל שהשלילה גדולה יותר, השגתו גדולה יותר. Okay. עכשיו, זה נכון לא רק על אלוהים. Okay. כי הרמב״ם גם אומר, איך בעצם יודעים את אלוהים? ובכל דרכיו תדאאו. זה פסוק מהמקרא. אתה צריך להסתכל. על העולם. העולם הוא ההתגלמות של אלוהים. אז תסתכל על העולם. עכשיו שוב, תסתכל על העולם בלי לתת בו סימנים. בלי לשפוט ובלי לתת מילים ובלי להוסיף שום דבר. זה לא רק פשוט. לראות. מה? רק לראות. רק לראות. רק אז זה ה... את... תסתכל מה? על העולם ילד, לא? ‫כן, בדיוק. ‫אז זה רק ההקדמה. ‫עכשיו, השיר עצמו. ‫באתי עכשיו מאצל מותי, ‫אמר לי בני כשנולד. ‫אז מי מת בעצם? ‫אתם כבר יודעים. ‫הילד. הדמיוני. הילד הדמיוני. שהיה צריך, ‫שהיה צפוי כן. להיות, כן. ‫הוא מת. הוא מת. כן. כשנולד בני בישרו לי על מותו, סיפרו לי את מותו וחייו. זאת אומרת, אבל שימו לב, עם המוות של ההוא נולד מישהו חדש. טוב, המבשרים עמדו בשורה אחת כאותם חיילת וחייל שעומדים בפתח הדלת ומולם אב ואם שיודעים הבשורה, נפילתו, פניהם מי שלא ישראלי בטח לא יכול כל כך להבין את זה, כן. כמו שאנחנו, אבל אנחנו מבינים מצוין. <מח> רופא ועובדת סוציאלית בישרו לי בני, ובאותם פנים בישרו את הולדתו של הילד האחר. <מח> ומהו אותו הילד האחר, מה סימניו, מה תאריו? עכשיו אתם מדברים פה על הסימנים, אתם זוכרים? <מח> זה כל הזמן אנחנו צריכים לזכור את הרפרנס למה שהוא מדבר. אז הוא שואל, בהתחלה התגובה הראשונה לא, מה סימניו, מה תאריו, מיהו ילדי, שאלתי, כי אם אתה רוצה להגדיר מישהו אז אתה צריך לתת בו סימנים, אתה לא יכול, קרוזון כך וכך שלא משולש, שלא כדרך הטבע או תסמונת משהו, ילדים כאלה, הם, הם סובלים מכך וכך, אין להם הרבה סיכוי, ועוד רשימה ארוכה שהתארכה, ככל ששאלתי מיהו ילדי. מתה אחד ‫נולד האחר. ‫אותו ילד שלי שמת, ‫היה כולו כתוב בי, ‫כולו מלידתו והלאה, אות באות. ‫עכשיו הוא מתאר, ‫נקרא את זה עוד פעם פשוט ‫כי זה יפה, ‫אבל אתם כבר יודעים ‫מה הוא, היה... מה הוא הולך להגיד, אבל... אני אקרוא את, היה... את זה. ‫ילדותו, בגרותו שלו, הספרים שקרה, כולם סדורים על מדף. ‫שייקספיר, מדרשים, קצת שירה יפנית, ‫הוא היה איש מדע, ‫כימיה אורגנית ‫או פילוסופיה של הלשון. רגיש חכם ויפה תואר ‫במידה הראויה, ‫בריא תמיד, לא כמוני. ‫סיפרתי לו על דינוזאורים, ‫על ראשית היקומים, ‫איך התחילו הארנבות ואיך הפרחים, ‫ולמה אנשים עושים מדיטציה. ‫הוא היה גבוה כמובן, ‫וידיו כידי אבי, רקות כמו כריות. ‫שמרתי עליו מן האלימות ‫כי היה עדין כל כך. ‫גם אני יודע שאתי, ‫כשאחד הדברים שהכי... ‫מעוררים בה התנגדות, ‫זה כשמכינים משהו לפני שילד נולד. ‫פחד, כן, מתוך פחד. ‫מה, ככה חינכו אותי. ‫-בדיוק. ‫שעשו... ‫-אז ולא, אתם רואים? ‫לא, לא, לא שמים בבית שום דבר? כן ‫ולא סתם, אני חברה מהגרעין, ‫היה מוכן לכל, והלכה ללידה, ‫ובבית היה הכול. <חזרה>, חזרה בלי תינוק. זה לא בדמיון שלי, זה... בסדר, השאלה היא מה עושים עם זה. גם הוא היה מוכן לגמרי. הילד האחר, גם הוא היה כתוב, כולו מלידתו והלאה, אות באות. שלושה קרומוזומים כך וכך, שלא כדרך הטבע, תסמונת משהו, איי-קיו לא משהו, חיים פזורים לאסון, שייקספיר לא יוכל לקרוא, גם לא רמב״ם. אולי ספרי ילדים אם בכלל, אידיוט אולי אם בציל, לא ברורה ההגדרה, לעולם תלוי, לעולם אחר. והילדים האלה, ידיים שלהם כאלה, והעיניים, ומה תוחלת החיים, ומחלות, ומה עם הלב שהוא לקוי, וזקנה מזדרזת לנשוק לילדות. אני רואה את הילד ב... כשהיינו ב... שיינו בינו... איך נקרא, או שאנחנו את זה? מה? הילד המפגר הזה עם הזקנה מגלגלים, איך אפשר להתגדל? כשהם גדלים הם מפלצות, אמר לי אחד המבשרים, רופא במקצועו, אל תיכשר אליו, אל תיכשר אליו. זה מהרופא, אני רואה, רפאל מתגורם נגד הרופא. אבל יש כאלה, הם מקסימים באורחה שהם מקסימים, הם לא מפקידים. הם מקסימים, הם מוציאים אהבה, כל הכבוד, הם מנסקים, הם מנסקים, הם אבל יש רופאים כאלה. כך אמרתי, כך אמרתי. בסלובניה, נכון? כך. בסלובניה היה ילד מפגר. ‫שהלך כל הזמן עם ספר, yeah. ‫והיה מפגר לגמרי. ‫-כן. על גלגלים, ‫מחייכת נורא, ‫הודית או משהו כזה, ‫עם לבנות. ‫ואז היא באה מחרה, ‫בסלובניה, שאיפה שהיינו, ‫אז כולם היו באים ביחד, ‫לא, לא yeah. היו חושבים. ‫ואז היא חראה והיא נכנסה ‫עם הכיסי גלגלים ‫יותר מאוחר, חפצתה את החדר. והוא ראה אותה מרצליה. הייתה כזאת תמונה אהבה, כן. אז עכשיו בזמן שקראתי את השיר ראיתי את החיפוק הזה ואת ה... אני לא יודע בדיוק כך עמדתי, כך שמעתי. כך שמעתי, אתם זוכרים, זה השם של הספר. הנה מת אחד על כל תאריו, והאחר בא על כל סימניו. והשעה הייתה שש וחצי שעת הערב. לא זכרתי ביום ההוא דברי הבודה ולא את מורה נבוכים, הייתי צריך לעשות סידורים, בית חולים ויוצא כאלה ואיך עושים לא להיקשר לתסמונת משהו שהיא שלא כדרך הטבע, איפה יש פה מקום לבודה או לאלוהים, היה צריך להביא תוקף 17 מקופת חולים. אז זה... גם נהיה לנו. משהו. מה, שלא... הוא בכל זאת שאלתי. פנומניה, כמו שיהיה את הסמל עליו, פתאום אני מגלה אותו.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 הוא לא היה טירון כשזה קרה לו, כבר היה לו בודה בתוכו. אבל דרך אגב, מה שקראתי עכשיו פשוט בגוגל, שהחלק, הוא היה בכל המזרח, הוא התעניין בכל המזרח, הוא הכיר טוב את האינדים, הוא הכיר את הבודהיזם והתעסק עם זה, אבל מאז שהילד הזה נולד, זה נהיה הרבה יותר אינטנסיבי, וזה הפך להיות בעצם הדבר היחידי. הוא התעסק בתיאטרון, הוא היה רב רב. ‫הוא איש עתיד, כן. ‫הוא בעיקר מאוד כן. uh, מדהים. מדהים. ‫ בדרך לחדר הילודים, ‫לאורך המסדרון, גם ליד השירותים. ‫פגשתי פנים בצער, ‫ואי אפשר היה לראות אותו. ‫שאלתי שוב, ‫ואבודה אמר, לך, ‫ותגיד תודה למבשרים. ‫שהמיטו בחסד את הילד ההוא, ‫שכולו היה כתוב אות באות, עכשיו תמית אתה בחסד את הילד האחר, שגם הוא כתוב כולו אות באות. רק אז תוכל לפגוש. תמית את הילד האחר? תמית, כן. אתם זוכרים מה שאמרנו קודם? מה שהם אמרו. לאט לאט לאט, רגע. עכשיו תמית אותו בחסד. תמית אותו בחסד את הילד האחר, שגם הוא כתוב כולו אות באות. זאת אומרת, היה לך ילד שדמיינת, הוא מת, כי מישהו אחר נולד. אבל אתה, מהרגע שבישרו לך, עד שהגעת אליו, אתה כבר צימחת את ילד חדש, שהוא כזה וכזה וכזה וכזה, עם קרומוזום כזה ועם כזה ועם כזה. <ספרים> עכשיו, תמית גם אותו. זאת אומרת, תתייחס לילד החדש כמו שהוא. ‫לא עם סימנים, לא דרך סימנים. ‫איך אומר הרמב״ם? ‫ככל שאתה מוסיף לשלול תאריו, ‫אתה קרוב יותר. ‫אז אל תגיד שהוא מפגר ‫ואל תגיד שזה, ואל תגיד שזה טוב. ‫אתה לא יודע כלום, אתה רואה משהו. ‫זהו. ‫ומה אבודה אמר? ‫אכן אמר אבודה, ‫סימנים הם תעתוע. ‫ורק מי שרואה שסימנים אינם סימנים, ‫יכול לראות את אבודה. ורק אז יוכל לפגוש אותו באמת. <אח> רק אז תוכל לפגוש. <laughs> את מי? הוא שואל את מי? אותו. עכשיו, הוא שוב פעם, הוא מתעקש, הוא רוצה תשובה, הוא רוצה תשובה מילולית. את מי אני הולך לפגוש? והבודה אומר רק אותו, שיבוא מתוך מותו. הוא לא מוכן. לתת תיאור. <coughs> אני, יש לו עוד איזשהו קטע, תכף אני אקרא לכם, שמסביר את זה קצת יותר בצורה ברורה, כשל הסבל. קל להגיד, אמרתי, בדרך לחדר הילודים, עיניים חתומות של מחיות רחמניות. אולי אצל בודות זה הולך בקלות, לבודות הרי אין ילדים. תמשיך. והלכתי וראיתי. התינוק שכב שם, צעק משהו, פסק, פי ביט ביטבי. מי אתה ילד שלי? קטנים עגולות, ידיים רכות, שמיכה כחולה, לא הייתה שם תסמונת. זאת אומרת, כשאתה מסתכל, אתה לא רואה תסמונת. אין, אין שום דבר חוץ ממה שאתה רואה. אתה, בשביל שזה יהפוך תסמונת, אתה צריך לדעת שזה תסמונת ולהגיד שזה תסמונת. אתה לא... זה לא שם. זה אתה בעצם. זה מבשרים שאמרו לך. Okay. הוא הביט בי ואמר, באתי עכשיו מאצל מותי, מזה שלא נולד ואין לו צורה. עכשיו זה, ראשית כל, יש את ה... כאילו האמירה הבודהיסטית הבסיסית מאוד, שאתה בעצם מגיע משום מקום. זה דרך אגב ל... לנושא שלך, אתה מגיע בעצם משום מקום, אתה הולך לשום מקום, ואם המקום שהיית בו לפני שנולדת הוא לא רע, אז למה אתה חושב שהמקום שאתה הולך אליו יהיה רע? הוא יהיה אותו דבר, כנראה. <ש> ‫כבר באת ואל אפר שוב. ‫מה? ‫-מהפר באת ואל אפרת שוב. ‫זה דווקא משהו לא טוב. לא רוצה להיות אפר. ‫זה... ‫מה ההבדל? לא באת מאפר. ‫אלף, בתנ״ך באת כן, אנחנו מהיסוד של האדמה. ‫אפר זה אדמה. ‫טוב. הם לא אומרים שבאת מאפר. אומרים שבאת מכלום. ‫מכלום. אוקיי. Okay. אתה באת מכלום ואתה הולך לכלום. כן? Okay. וגם עכשיו אתה כלום. הוא <laughs> הביט <laughs> ואמר, באתי עכשיו מאצל מותי מזה שלא נולד ואין לו צורה. Okay. ומשם קרם חיים וגידים ואור ועיניים טובות והנה הוא לנגד עיניי, זעיר וחרישי, אדמה ומים ואש ואוויר, ‫לא קול ולא דממה. ‫ומה עכשיו? ‫עכשיו הוא ישן נחירות קלות, שנים הרבה אחרי הצעקה ההיא, ‫ועדיין אלו הפנים ‫לפני שאביו, אמו ואביו נולדו. ‫עכשיו, יש כזה כוהן מאוד מפורסם בזן, ‫שאומר לך, בוא תראה לי את הפנים שהיו לך לפני שאביך ועמך נולדו. לא הבנו. מה? לא הבנו. מה זה? מצוין. זה כהן. מה זה כהן? כהן זה חידה. אתם מכירים? הכהן המפורסם זה איזה קול עושה יד אחת שמוחת? מחייה של כף יד אחת. כהן זה שאלה שאין לה תשובה לוגית. אז איזה תשובה איתה? תשובה של תובנה. אבל אני לא רוצה פה להיכנס לזה, אבל זה צריך להביא אותך לזה שאתה תבין שלא לכל השאלות יש תשובות. האם יש אקסיומות? כאילו זה אקסיומות או מה? לא. האם יש אמי כזאת כבדה של אלוהים לא יכולה להרים אותם? כן. אור לא מובס ועדיין חידה.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 ופה הוא אומר, אור לא מובס ועדיין חידה. עכשיו חידה זה לא בהכרח דבר רע, וחידה לא מחפשת פתרון בהכרח. אנחנו חושבים שחידה מכריחה אותנו לחשוב על פתרון, אבל הוא אומר, רחוב לא מבקש פתרון, הוא מבקש שילכו בו. זאת אומרת, הילד הזה הוא חידה, הוא לא צריך פתרון. אני הייתי אומר, בצורה כמעט נאיבית, הוא צריך אהבה. אבל הוא לא צריך פתרון, והוא לא צריך סימנים, ואנחנו לא צריכים לנסות לשים בו סימנים, אנחנו לא צריכים להגדיר אותו. כמובן, ‫אם אנחנו רוצים ללכת להוציא ‫טופס 17, ‫אז אנחנו צריכים שיקראו לזה באיזשהו שם. ‫אבל אנחנו צריכים להבין ‫שהשם הזה הוא בשביל הטופס 17. ‫שלא ‫הוא אומר משהו על הסימנים ‫הקליגרשים? ‫-כן, כן, יש בכל... ‫ כתוב מה זה? כן זה בלי תודעה. ‫אבל רציתי לדבר משהו ‫כי דיברנו טיפה על סבל, ‫אז רציתי, יש פה עוד שיר אחד. ‫בינתיים, כאילו, כל... כל הבא שמועבר בבודהיזם, בעצם אפשר להגיד את זה במשפט אחד, כן. זה שתקבל את מה שקורה לך. זה נשמע קצת פשטני. אני, אני... <laughs> אתה צודק לגמרי, <laughs> הניסוח שלי הוא טיפה אחרת, <laughs> אבל הוא אומר אותו דבר. <laughs> הוא אומר, הסבל נוצר מזה שאתה לא מקבל את המצב כמו שהוא, משהו. אתה רוצה, <laughs> ש... או חושב שהוא יכול להיות אחרת. <laughs> ‫זה לא מה שאתה אמרת. ‫כאילו, תצמצם מה שאתה אמרת. ‫אז יצא מה שאתה אמרת. ‫-זה בדיוק... לא, בסדר, השאלה... ‫זה מה שאני אומר, כאילו... ‫זה מה שאני אומר... זה נשמע פסיבי. ‫איפה היא אומר זה נשמע אקטיבי? ‫אתה לא אמרתי. זה, זה... להגיד מה שאתה אמרת, כן. זה קשה למלא את זה. לקבל את מה שקורה לך זה קשה? נורא. איך תקבל את מה שקורה אין, לך? מה הוא עשה, יעקב רז, כן. ש... שאמרו לו שהילד שלך מת וקיבלת ילד אחר, כן, עם תסמונת? כן. מה הוא, כל מה הוא היה צריך לעשות זה לקבל את הילד החדש. ‫לא אמרתי שזה לא משהו... ‫-לא, לא. ‫-זה גם קודם כל הסיפור פה? מה, ‫מה בשורה התחתונה של הסיפור הזה? ‫מה שאני רוצה להגיד, ‫זה לא שאתה לא צודק, ‫אלא שזה <אז> <אז> לא... ‫זה קשה, קשה... קשה לעשות את זה. ‫הוא עשה 20 שנה מדיטציה ‫והוא הצליח לעשות את זה. ‫אבל זה לא פשוט. ‫עכשיו, כשאתה אומר למישהו, ‫זה המצב, תקבל אותו. אני לא אעשה את זה ככה. אבל... לעצמך אפילו, לא חשוב. לא, אתה יכול להשתמש בצד הכי אומנותי. לא, לא, אז אני... אבל בסופו של דבר מה המסר הוא, הסבל נוצר מזה שאתה לא מקבל את המצב. אז אתה אומר, הנה, כבר יש לי את הפתרון. תקבל את המצב ולא תסבול. לא, תקבל את הסבל. לא. רגע, מה, זה לא מה שאמרת קודם. לא אמרת קודם את זה. תקבל, בסדר, אז, אז, אתה, אז אתה מתקן, אז אני, אני הולך לקראתך. כן, איתך. תודה. <laughs> כן, ו... <laughs> אז אני אומר, אוקיי, אתה סובל. עכשיו, כל, הס, כל הסבל הוא בגלל שאנחנו לא רוצים לסבול. ואתה רוצה לא לסבול, אז תקבל את הסבל. לא, כן, לא, בסדר, כן. מסובך. אבל איך? 아, רצית, רצית, אתה כן. מסובך. איך, תראית. איך, <laughs> איך, <laughs> איך, <laughs> איך, <laughs> זה... <laughs> העניין של הלקבל את הסבל, שוב, זה, האמירה הזאת היא מאוד פסיבית, המסר הוא מאוד פסיבי. הוא לא ש... היה צריך לעשות. לא, לא, לא, אבל זה... כשאתה אומר תקבל את הסבל, זה אומר תהיה פסיבי, יש סבל, ואדם לא, נולד זה, זה, לסבל. זה לא, זה, לא לק... לקבל משהו קבל, זה לא... אל תעשה, אוקיי? זה, זה לא פסיבי, זה לא זה לעשות... הוא היה צריך לעשות עבודה מאוד 아, בסדר, קשה אבל כדי לשחרר לזה, אני לא מנסחת את, זה האלה, כדי בדיוק. את הציפיות אז שלו. אז אתה מבין מצוין, את את מנזק מנזק את לא, לא אתם נכון. כבר מתווכחים לדעתי. כן, זה סמנטיקה. אז אל תתווכחו בבקשה, זה... לא צריך. בסך הכל אני אומרת לא... שזו עשייה מאוד קשה, כמו שאתה אומר. ולקבל זה לא בדיוק לקבל, אלא לא לשפוט, לא לחצפות. קבלה, קבלה זאת מילה מאוד מאוד, מאוד עמוקה. ‫זה לא אומר... זה, קבלה היא לא, היא לא... ‫זה לא משהו פסיבי. ‫-בסדר, אז אם לא התכוונת ‫למשהו פסיבי, אז... ‫לא, אני מתכוון לקבלה. ‫קבלה זה מה, מה, הדבר הכי עמוק ‫ביהדות בקבלה. ‫אב שכול בא אצל הבודה. ‫עוד... איך אנחנו מזמן? ‫יש לנו, כן, נכון? יש, כי ‫כן, אני לא דיברתי הרבה. ‫כן, כן, יש בשל... לא בריא ושאלת. ‫אב, <אב שכול <אב> בא אצל הבודה. ‫אבל <אב> ומיוסר. הוא ביקש נחמה על מות בנו. עכשיו כמובן, אני שלחתי להגיד את זה בהתחלה, אבל אני מקווה שהבנתם לבד שלא מדובר שם על הילד הזה של יעקב רז, מדובר עלינו. לכל אחד מאיתנו ‫קרה, קורה, שקרה משהו, ‫קרה משהו שלא רצינו. ‫למישהו בישרו שהוא חולה, ‫למישהו בישרו שבן הזוג שלו חולה, ‫למישהו בישרו שהילד שלו בצרה, ‫למישהו בישרו שהוא לא עבר את הבחינה, ‫למישהו בישרו שצריך את זה, ‫כולנו עברנו את זה במידה כזאת או אחרת, ‫ופה היה מדובר... עלינו שאולי לפני הבשורה ואחרי הבשורה אנחנו לא אותו בן אדם, אבל לפני הבשורה ואחרי הבשורה אנחנו מה שאנחנו. מה שהיינו לפני הבשורה היינו לפני הבשורה, ומה שאנחנו אחרי הבשורה <ש> אנחנו <ש> אחרי <ש> הבשורה. אנחנו לא אותו דבר מה שלפני הבשורה לא, לא, לא, לא להשוות. לא, לא אמרתי שאנחנו אותו לא דבר. לא להשוות. אמרתי, אם לא תשווי, אז בית. לא תסבלי. זה מה שאמרתי. לא שאנחנו אותו דבר, מה פתאום? הילד החדש הזה הוא כמו הילד הישן שהוא ציפה לו? לא. לא. אבל, זה ילד אחר. אבל זה ילד. ואותו דבר אנחנו. קרה לנו משהו? יש פה... טוב, אני לא <אז> רוצה לקרוא ש... את כל הסיפור. טוב. כל, אבל אני... יש פה שיר ממש על זה, אבל תנו לי לקרוא עוד כן, שיר כן, אחד. כן. אב שכול בא אצל אבודה, אבל ומיוסר, וביקש נחמה על מות בנו. אמר האב לאבודה, מאז שמת בני אני לא יכול לאכול, אני לא יכול לישון. אני הולך מרחוב לרחוב וצועק, איפה אתה בן יקר שלי, איפה אתה? עזור לי מורי. אמר לו אבודה, ככה זה אבא, ככה זה. מה שיקר לך, פוצע ומכאיב, מביא סבל, יגון וייאוש. זה מה שמביא מה שיקר לך. האב נדהם מדברי הבודה והלך משם בכעס גדול. הרי מה שיקר לאדם מביא שמחה וסיפוק, ולא יגון וייאוש. ואיך יכול המורה הגדול לומר מה שאמר? מה בעצם אמר הבודה לאב השכול? הוא אמר, זה מה שמתקיים עכשיו. ברגע זה ממש, אבא, פצע, כאב, סבל, יגון וייאוש, זה מה שאתה חש, ככה זה עכשיו, ככה זה. לא אמר לו שלא תדע עוד צער, לא ניחן, לא אמר הבן יחזור, לא אמר הוא לא יחזור, לא אמר עוד תראה זה ישתנה, תן לזמן לעשות את שלו, תראה חברים, תמצא משמעות בעבודה, יש לי תרופות לכאב, תעשה מדיטציה, תלך לקבוצות תמיכה, הבן התגלגל להיות בן אלים, או בגן עדן, השם נתן, השם לקח. <laughs> הוא לא דיבר על חלופיות הקיום, הוא לא אמר לו כל אלה, הוא אמר לו, ככה זה. אתה מבקש שלא לכאוב, להשתחרר מהאבל, ואתה לא יכול, כי זה מה שעכשיו. אין לך לאן ללכת, וככל שאתה רוצה יותר, אתה סובל יותר. לא רק מן הכאב על מות הבן, אלא גם מכאב המשאלה להשתחרר מן הכאב ומכאב כישלונה. Mm -hmm. כי אתה לא יכול שלא ככה. להיות מה שאתה עכשיו. אב אבל וכואב. אב יקר. זה טבע הדברים. מה שיקר לך מביא דאגה. אתה או מה שיקר לך כך נגזר. הדאגה כלולה במה שיקר. כמו האדום ברימון. אתה רוצה בשמחת האהבה ולא בצער הא האהבה. אבל איך אפשר שמאל בלי ימין? גבוה בלי נמוך. נעורים בלי זקנה. כן בלי לא. יש בלי אין. ‫תשע בלי פרידה. ‫מי שיקר לך הוא משוש חייך, ‫דאגה לחייו ואבל על מותו. ‫אי אפשר אחרת. ‫את ממשיכה מה שהיה קודם? ‫-לא, לא, לא. לא אוקיי. Oh, okay. ‫שהוא כת... הוא כתב כמה ספרים, ‫ואחד הספרים זה ‫"קיל זה בודה". ‫זה מאמר, לא ספרים, ‫שהוא בוחל את גישותיו ‫של הזן בודהיזם לכ... ‫לניגוד לכאורה שבין ישיבה שקטה ‫תוך פרישה מהחיים ‫לבין פעולה אקטיבית בעולם. ‫הוא מציע גישה אחדותית ‫שלפיה אין באמת סתירה בין השתיים. טוב, אני מצטער, אבל אני בשביל... לא גמרתי את השיר, אני 아, לא שריחה. ראיתי. אני, לא, לא, אני אשם, כי זה <אח> נראה כאילו זה נגמר. יש לו המשך, אז אתם רוצים? <אח> אז הוא אומר, מי שיקר לך, הוא משוש חייך. דאגה לחייו והבל על מותו, אי אפשר אחרת. אבל אב יקר, אמר עוד אבודה, אתה יכול לדעת אותם עד תום. את הכאב, את הדאגה, את הצער. שהם כאן עכשיו כמו הגשם הזה, כמו כפות הרגליים. דע אותם ללא שיעור, ואתה חופשי מהם. ואז אב יקר, היגון הוא גם שחרור, כמו השמחה, כמו הפחד, כמו הריקוד, כמו החלום. אלה וכל השאר כמות שהם, יצירי הבריאה. החומרים שמהם הכל עשוי. חופשיים לבוא, חופשיים ללכת. ככה אמר לי אבודה. חבל שעמית לא פה היו. למה? כי... למה? היא תקשיב. מה? היא תקשיב אולי. אה, הלוואי. כי נורא חש חבל לי, כי המון מדברת איתם זה, אבל זה טבע אדם, זה טבע אדם, כי כמובן בוויכוח זה הטענה שלה, והיום הוא מדבר על זה, אבודה אומר. זה הטבע, זה הטבע, אתה כואב מישהו. יש לי את הספר, <laughs> אני אתן לה לקרוא. בדיוק, תתני בדיוק. לה לקרוא ותעשי לה בחינה. כן. לא בחינה. מה? אני לא, חושבת לא. שזה לא. יהיה, לה, יהיה לה טוב, נעשה לה טוב, אני חושבת, אני אגיד לכם <laughs> הוא, איפה היא עשה לי היום <laughs> את העבודה. אני לומדת בגילי המוחלט ליווי רוחני. וצריך לעשות עבודה. אה, ah. כי אחרת לא מקבלים תעודה, אבל אני לא צריכה את התעודה, אבל מעניין אותי העבודה, כי... כן. Yeah. אז הוא עשה בעצם, מה שכתוב פה זה ליווי הרוחני. Uh -huh. הכל. עכשיו, איך, אני חשבתי לא לבוא, והנה. גם את רואה. אתם רוצים? אבל אתה תעזור לי בעבודה, כי אני באמת רוצה לעשות עבודה, ואת אמרת שיש את זה ביוטיוב. השיחה שהוא מספר את כל הסיפור של הילד שלו, וגם כל מה שקרה בהמשך. זה ממש, זו שיחה מרתקת, פשוט שני אנשים גם המראיינו ממש טוב. תשיא יעקב רז, תשיא יעקב רז. מי מראיינו? איילת מוכרת, אבל אחד הטובים. אגב, בטלוויזיה זה ביוטיוב. בסדר. לא, באייטרנט, את מחפשת ביוטיוב, תכתבי יעקב רז. כנראה זה היה לטלוויזיה בזמנו, אבל זה לפני הרבה זמן. היה פה עוד משהו שרציתי לקרוא. אבל די, מספיק, נכון, מה השעה? מה איזה דובר, אחד מהכוסים. לא, יש פה שיר פוליטי. מה? מה שדיברת עכשיו על המישהו שאני עכשיו, ואני אחרי סיטואציות אחרות, אני אדם אחר, כאילו. אני השונה, הנה, אבא, אחרי שאתה קרא עם הבן, אז הוא כאילו מישהו אחר, הוא כבר לא מה שהיה לפני מות אבל כשאת אומרת שהוא מישהו אחר... זאת אומרת שאת משווה אותו לקודם, הקודם. הוא אחר מהקודם. אבל הוא אחר מהקודם רק אם את משווה אותו. אם מזה. אתה מדבר על הילד <אנגלת> או על ה... אני לא... מדבר על שניהם. אני מדבר על אבל את מבינה, כן, וזה כן. גם מה שהוא אמר פה לאבא, שאבל. כן. אם אנחנו כן, מצליחים כן. לא להשוות, אנחנו... אז אנחנו לא סובלים. זה, זה, זה, זה, זה כל כך פשוט. אבל גם מה שהוא אמר לאבא זה מאוד יפה, וזה גם מאוד קשה. תכיר טוב את הכאב, ואת הצער, וכל הדברים האלה, שזה טבע הדברים, ותראה, אז מה, אותם, מה, אז תשתרר. מה אמרת לא להשוות מה? הוא לא אמר לאבא, זה אני אמרתי לאילנה. אתה אמרת שעבודה אמר לאבא לא להשוות. אני לא, לא אמרתי שעבודה אמר לאבא. ברגע שאנחנו משפיעים. אני אמרתי לאילנה, שהיא אבל הבן אדם, זה לא אותו בן אדם, לפני ואחרי. אמרתי שבשביל להגיד שזה לא אותו בן אדם, אז אתה צריך להשוות. וההשוואה הזאתי, לפעמים היא גורמת לך סבל, ולפעמים היא גורמת לך אושר. אבל אין מה להגיד שזה גורם לשינוי. לא, אבל אם אני כל הזמן משווה את עצמי למישהו, אז אני בבעיה, כי מה נעשה? פוטנציאלי בעיה. אז תדחי מישהו שאת יכולה להשוות אליו ותרגישי נוח. רציתי להגיד, אני משווה, אז אני בבעיה. תגידי, השוואה היא לא מאפשרת לך תודעה יותר עמוקה של דברים, או יותר עמוקה של דברים, שברגע שאתה משווה? זה לא ב... זה לא בכיתה שלנו, זאת אומרת, זה נכון. תראה, זה כמו שאתה, אם אני אומר, או רחל אומרת, נגיד, אל תקרא לה פרח פרח, אז הוא יהיה יותר פרח, כן? אז זה לא אומר שאתה לא צריך לקרוא לו פרח, זה יש מקומות בהחלט שדורשים כל מיני דברים. הבודה לימד רק דבר אחד, אתם זוכרים? דבר וחצי. מה זה סבל, ואיך נפטרים מהסבל. ‫איך נפטרים? אפשר להיפטר ממנו? ‫הוא רוצה לחיות איתו. ‫לא, לא לחיות איתו. ‫-איך יותר להיפטר, להיפטר. ‫פרויד לימד איך לחיות עם הסבל. ‫בודה לימד איך להיפטר מהסבל, ‫איך להשתחרר מהסבל. ‫בפירוש. זה הבדל מאוד גדול ‫בין פסיכולוגיה רגילה שמנסה, ‫מה שפרויד אמר, ייאוש שקט, ‫זאת אומרת לחיות בייאוש שקט, ‫להשלים עם הדברים. ובן בודה שאמר שלא צריך, לא צריך. לא צריך. לא צריך. לא צריך. עכשיו אני אקרא עוד משהו פיזנית. קטן, רק כן, בשביל כן. זה, 19, ממש 19, קצר, 7. בסדר. כן. כי כן. יש פה <laughs> עוד שיר אחד מעניין, אבל אני לא אקרא לכם. <laughs> ראיתי גולם מתחבט בתוך הפקעת, זה במיוחד כאילו ל... לה... עד שיצא ממנה, כורים סבוכים בכנפיו, הגולם שקרא את הפקעת, השתחרר והיה לפרפר אומרים, נכון? כולנו אומרים. ‫אבל הגולם בתוך הפקעת לא היה כלוא. ‫והפרפר שיצא לא בן חורין. ‫בתוך הפקעת חי גולם את משך החיים ‫הראוי, ואז המשיך הלאה. <אח> ‫כמו שעוברים מרחוב לרחוב, ‫מילדות לנעורים, מיום ליום. ‫ודאי שהפרפר בא מן הגולם. ‫כמו שבאתי אני מהוריי, ‫הוא התגלגל בתוך הטבע ‫והיה לעוד צורה של המעגל ‫האינסופי של הכול. הקורים שקרה הם עוד יציר בריאה, ‫כמו המחושים, כמו הכנף, כמו הרגל. ‫אין להם קשר לכלא או לחירות. <laughs> ‫יש לזה המשך, אבל אני לא אמשיך. <laughs> ‫עכשיו, אם אתה מסתכל על זה ככה, ‫זאת אומרת... אני מסתכל ואני אומר, או, oh, יש פה גול מסכן בתוך הפקעת, כלוא וזה. הוא לא יודע שהוא כלוא. הוא לא יודע שרע לו. זה החיים שלו. זה החיים שלו. אני מקווה שהוא מקבל אותם. עכשיו, כשמגיע הזמן, הוא יוצא... הוא לא... הוא מת. הוא נולד מישהו אחר. בדיוק, בדיוק. הוא לא היה כלוא, אז הוא לא יכול להשתחרר, הוא לא צריך להשתחרר. עכשיו, באיזשהו מקום, הדברים קורים. ואנחנו, מבחינתנו, קודם היה פרפר ואחרי זה היה גולם, לא, קודם היה פרפר ואחרי זה הייתה ביצה, ואז היה זחל, ואז היה גולם, ואז שוב פעם היה פרפר. וזה טוב, זה בסדר, גולם מסכן, כלוא שמה וזה. הוא לא עושה כלום, גולם. אבל, מבחינתו... אין היררכיה בכלל, אין שום היררכיה. עכשיו, אפילו זה מה שהוא כותב פה, יש עוד שלב שהם אומרים עוד יותר מזה, אל תגיד שה... אביב הפך לקיץ. יש אביב, יש קיץ. אה, אחרת זה כאילו, אוי, גולם, אבי. מגל? כן. טוב. זה לא דבר רע, גולם, זה מגל. טוב. אני קורא עכשיו ספר שקוראים לו The Golem and the Gיני, על איזה גולם שהגיע מאירופה לארצות הברית באונייה. וג'יני שהגיע לארה״ב בתוך בקבוק והם נפגשים למה לא להגיד מוסלמים אה נכון נוצרים אבל נוצרי ערבי סורי אביב הפך לקיץ למה כאילו מה יש פה פוטנציאל לסבל הדקות היא שכל דבר כאילו עומד בפני עצמו בסופו של דבר. אבל זה לא עובד בפני עצמו. אם אתה מסתכל מלמעלה... יש פה תהליך שממצה את עצמו ומתחיל תהליך אדם. כן, בסדר. אם אתה מסתכל מלמעלה, אז אתה אומר, אוי, אביב, מה הוא נהפך לאבד קיץ, ואני שונא קיץ. אבל נגיד שאתה לא אוהב קיץ, אז אתה אומר עוד מעט, יש סתיו, אז אתה סובל. רק לדידה שהיה דובר הוא איש הכי קטן בעולם. איך אנחנו פה על לקבל מה ששאלתי. מה שאת רוצה, אני תגידי, אני ברשותך, הסוג של, הקבלה שלו היא רק במובן שהוא לא חושב חבל למה זה קרה. במובן הזה יש לו קבלה, אבל... תקרא את התקרה בגוגל. גוגל הוא בהחלט עורר את הסקרנות שלי. כן, הוא... מה? אני שמעתי תורה פעם אחת ואני לא שמעת ישבנו, היה, היה, היה, אני לא זוכרת לה, איך הגענו לזה, אבל היה בזמן מלחמת לבנון השנייה, קראו לכל מיני מודטים, אנשים שעושים מדיטציה, לשבת ולנסות לעשות משהו במלחמה, כאילו יש מלחמה, והוא ישב איתנו, ישבנו בפארק הירקות, ואיזה מלחמה? התקיפו <laughs> אותי ואני מחזיר כאילו, זה, זה, אז, המלחמה, אז יש מלחמה. זה לא שהיא טובה ולא שהיא רעת? את אמרת לי שסיימנו ואת עדיין ממשיכה, לא, אז אני אקרא שיר. אני אקרא שיר בדיוק על זה ואז נסיים, אם אתם כולכם בסדר מבחינתכם. לעיתים ביני לביני, זה שיר פוליטי, זה בסדר. לעיתים ביני לביני נדמה לי שאני בצד הנכון, זה השם של השיר. אני בעד המדוכאים ונגד המדכאים. אני בעד צדק חברתי כמובן, בעד השלום ונגד המלחמה. אני מנסח מכתבים וחותם על אחרים. ‫כולם כמובן בצד הנכון. ‫אני פועל בחמלה, בקשב, ‫מתנגד לשימוש בכוח, בצד הנכון לגמרי. ‫לא מסתפק בישיבה על הכרית, ‫מנסה לפעול מול אי שוויון ‫ואי צדק ואטימות ועוולה גלויה וסמויה, ‫וזאת ההגשמה היומיומית ‫של שבועת אבו דיסטווה שכיבדתי עליי. ‫ובכל זאת לפנימה אני מוטרד. ‫אני בצד הנכון, אז למה אני מוטרד? ‫ומה שהוא לוחש לי... הטרדה שלך איננה בגלל בשל להיותך בצד, בצד נכון, או חלילה בצד הלא נכון. הטרדה שלך היא בשל להיותך בצד כלשהו. גם אם הוא באמת נכון הצד הזה, נכון לעכשיו, הוא נמצא כאן, ולעומתו יש שם. שם היריב, שהוא כמובן בצד הלא נכון, ואני בצד הנכון, מנהל נגדו מאבק נכון. ופתאום יריב, פתאום מאבק, מילים שמכות שורשים עדינים. צודקים מאוד, והצד הנכון מתעצם לו, ולא מבחין בהתקהות האור, העור, ובהתעבות העורקים, מעט, לא הרבה. המילים נכונות, הרגש נכון, התודעה חוקרת, בוחנת נכון, מטילה ספק, אבל צודקת, אפילו הטלת הספק נכונה. אבל אולי לא רואה שהצד הנכון לפעמים יוצא להרוג נכון. כי הוא יודע באופן נכון מי אויב השלום, עם מי לא נשב. הממסדים וממשלות הזדון וכיוצא באלה. יש גבול, אומר הנכון, הקם להורגך וכולי, והרחמן על אכזרים וכולי, ועניי עירך וכולי, וציר הרשע, כמובן אפילו אלוהים בצד הנכון, הוא רחום ורחמן, פורש סוכת שלום רק בצד הנכון. וכל אלה גבולה של חמלה, ומנגד הלא נכון, הפנים שלו ברורים. קווי המתאר חדים, סימנים שאין בהם ספק, כמה נכון שהוא לא נכון. הוא לא שר אף פעם, אף פעם לא כואב לו, הוא לא צוחק, אף פעם לא מגרד לו, הוא רק לא נכון. אבל איך שרה האם איראנית שיר ארס לתינוקה? ככה, ליד הצעצועים. איך עושים דרוזים תרגילים באלגברה? מה מספרים הרוסים מאשדוד עלינו, הישראלים, אחר הצהריים מול הים? איך נראית תל אביב מכיוון עזה או בני ברק? מה זה די-ג'יי בשביל תלמיד ישיבה? ומהו בית המקדש עבור הנערה מהביסטרו? מה מספר הערבי יליד יפו על יפו? מה אומרות לו האבנים הגדולות שליד שוק הפשפשים? מה אנחנו יודעים על אהבת הארץ של מתנחלים, שמאלנים, פלסטינים, בדואים ואחרים? ומי הם כל אלה? מי נתן בהם שמות? ומתי נתנו בהם את כל הסימנים האלה שסגרו עלינו את חייהם? סימנים, זוכרים? ואיך האנשים האלה נוגעים באצבע רועדת בלחיו של החולה, על הקרית, בפעם האחרונה, בשעה שעיניו כלות כבר ללכת מכאן? איך מקוננים האנשים האלה למת, המת והוא על הספה? <coughs> בין הכוס שנותר בתי לבין הספר בצרפתית שעוד פתוח, וכל מה שהותיר, ורק בצער אין ספק, ובאיזה צד הוא הצער, ומה הפנים המקוריות שלו? אולי הם דומים לשלי, כמעט תאומים, ולך מצא את ההבדלים, ויקח באיזה צד אני. אילו רגשות, טעמים, נכוחות, ריקודים, צבעים, תפילות, שירים וחלומות מעוררת האדמה הזאת בלב כל אחד מדייריה, ואיזה צד זה, כמה הוא נכון, כמה הוא לא נכון. ולפני שאני נחפז אל מעשיי הנכונים, אולי לרגע אפשר, בלא צד. ‫תודה רבה. ‫טוב לנו על אסור למה.